Addig az emlékekkel tette érzelmek, ragaszkodnak hozzájuk bármiáron. Így menekültem hát, önnön múltam elől, kezemben hordozva annak utolsó cserép darabkáit.